Розділ 35. Пояснення. Пояснення. Поаро посміхнувся. Він сидів навпроти Руфуса Ван Олдіна за накритим для ланчу столиком у мільйонеровому номері люкс в готелі Негреско. На обличчі його візаві читались як полегшення, так і приголомшення. Детектив відкинувся в кріслі. Закурив одну зі своїх крихітних цигарок і замислено витріщився у стелю. Гаразд, я надам вам пояснення. Все почалося з одного нюансу, який спантеличив мене. Знаєте якого? Спотворення обличчя. Розслідуючи злочини, з таким нерідко стикаєшся. І тут одразу ж виникає запитання, пов'язане зі встановленням особи-жертви. Тому якраз воно природно і спало мені на думку першим. Чи і справді вбили саме місіс Кеттерінг? Але цей шлях нікуди не привів, оскільки покази міс Грей були недвозначні і дуже надійні. Тож я викинув таку версію з голови. Вбито дійсно було місіс Кеттерінг. Коли ви вперше запідозрили служницю? Не відразу. Але одна характерна маленька деталь привернула до неї мою увагу, знайдений у вагоні портсигар. Вона ж бо сказала нам, що місіс Кеттерінг подарувала такий чоловікові. Беручи до уваги їхні стосунки, це навіть при побіжному погляді здавалося вкрай малоймовірним, і пробудило у мене сумніви щодо правдивості свідчень Ейди Мейсон як таких. Тут варто було взяти до уваги ще й той досить підозрілий факт, що вона прослужила у своєї господарки лише два місяці. Звісно, ніщо не вказувало на те, Ніби вона могла бути причетною до цього злочину, оскільки її залишили в Парижі, а кілька свідків відтоді бачили місіс Кеттерінг живою. Але тут Пуароне хилився вперед і, по менторськи здійнявши вказівного пальця, дуже виразно помахав ним перед обличчям Ван Олдіна. «Але я хороший детектив, от і підозрюю». Ніхто і ніщо не вільні від моїх підозр. Я не вірю нічому спочутого. Тож і кажу собі. А звідки ми знаємо, що Ейду Мейсон таки залишили в Парижі? І спершу відповідь на це запитання здавалося цілком задовільною. Із показів вашого секретаря, майора Найтона. Людини абсолютно сторонньої та начебто цілком неупередженої у своїх свідченнях які б підтверджувались іще ще словами самої вбитої до вагонного провідника. Але я поки виніс цю обставину за душки, оскільки в моїй голові пускала паростки одна дуже химерна ідея. Позірно неможлива і фантастична, але якби вона якимось дивом все ж отримала підтвердження, то це конкретно взяти свідчення ставало нічого не вартим. Я зосередився на головному камені спотикання своєї версії, твердженні майора Найтона, що він зустрів Ейду Мейсон у готелі Ріц, після того, як блакитний потяг відійшов із Парижа. Воно здавалось досить переконливим. А все ж, ретельно проаналізувавши факти, я зауважив два моменти. По-перше, те, що що, за дивним збігом обставин, він теж прослужив у вас рівно два місяці, а, по-друге, що його прізвище теж починається з літери «К». За правилами англійської мови, в буквосполученні «КН», як-от у прізвище «Найтон» перша літера не читається. Примітка перекладача. «Припустімо, просто припустімо, що це саме його порт було знайдено у вагоні. І тоді, якщо вони з Ейдою Мейсон спільники, і та впізнала цю річ, коли ми пред'явили їй знахідку, хіба вона не саме так і мала б повестися?» Спершу захоплена зненацька, служниця швидко сфабрикувала правдоподібне пояснення – яке узгоджувалося б із версією про вину містера Кеттерінга. Еб'єн, звісно, їхній первинний задум був іншим. Роль цапа від відводилася графові Деля Рошу, хоч Ейде Мейсон і остереглася, впізнавати його напевне, бо той міг чого доброго довести своє алібі. А тепер... Якщо ви, подумки, повернетесь у той день, то згадаєте одну вкрай важливу подію. Під час її допиту я висловив припущення, що чоловік, якого вона бачила, був не граф Деля Рош, а Дерек Кеттерінг. Свідчиця спершу вагалася, але пізніше, коли я повернувся у свій готель, ви подзвонили мені і повідомили про її прихід і заяву. Що, все як слід обміркувавши, тепер вона цілком певна, той чоловік був не хто інший, як містер Кетеринг. Таке покращення пам'яті з її боку могло мати тільки одне пояснення. Вийшовши з вашого готелю, вона мала час і з кимось порадитися і отримати інструкції, відповідно до яких і вчинила. А хто проінструктував її? Майор Найтон. Була ще одна дуже дрібна деталь, яка могла нічого не означати, але могла й означати багато дечого. У приватній розмові той зронив зауваження, що якось гостював у одному йоркширському будинку, де зникли коштовності. Можливо, просто збіг. А може, іще одна ланка в ланцюжку. Але мені не ясно одне, мсіє Пуаро. Я, напевно, тупий, раз і досі цього не збагнув. Хто був той чоловік, який заходив у копе в Парижі? Дере Кеттерінг чи граф делярош. Та це ж найпростіше в усій цій історії. Не було ніякого чоловіка». «Ах, гріми, блискавка, невже ви не можете збагнути, як спритно все це придумано? Із чиїх слів випливає, що там узагалі був якийсь чоловік, лише Ейди Мейсон. І ми віримо їй, бо Найтон підтвердив, що ту заставили в Парижі». Але ж сама сказала провідникові, що залишила там свою служницю. «Заперечив на це мільйонер». О, я саме до цього й підходжу. Тут у нас є власне свідчення місіс Кеттерінг, але з іншого боку, його в нас насправді немає, оскільки мсієва Нолдіне мертва не може нічого свідчити. Це не її особисте свідчення, а покази вагонного провідника, септо зовсім інша річ. То ви гадаєте, що він брехав? Ні — Ні-ні, аж ніяк. Він повідомив те, що сам уважав за правду. Але жінка, яка сказала йому, що залишила служницю в Парижі, була не місіс Кеттерінг. Американець витріщив на нього очі. — Мсьє Ван Олдіне, ваша дочка загинула ще до того, як потяг прибув на Ліонський вокзал. Ніхто інший, як Ейда Мейсон, перевдягнувшись у дуже прикметне вбрання своєї господарки, замовила кошик із провізією і зробила ту вкрай необхідну заяву провідникові. Не може бути. Ні-ні, мсьєва Нолдіне, може. Сьогодні жінки такі схожі одна на одну, що їх розрізняють радше за одягом, ніж за обличчям. А зріст Ейди Мейсон до стоту, як орут Кетерінг. Тож варто їй перевдягтися у те вельми розкішне хутряне манто, насунути на очі той червоний капелюшок відтінку китайського лаку, так, щоб над вухами прозирали всього два пасемця червонясто-коричневих кучерів, і нічого дивуватися, що провідника вдалося ввести в оману. Ви ж пам'ятаєте, що той іще не розмовляв із місіс Кеттерінг? Так, він миг бачив служницю, коли та віддавала йому квитки. Але все його враження про неї звелося до сухорлявої, одягнутої в чорне жіночки. Якби той був чоловіком непересічного розуму, то, мабуть, міг би навіть зауважити, що господарка та служниця чимось схожі. Але вкрай малоймовірно, що він хоч би подумав про таке. А ще не забувайте, що Ейда Мейсон, вона ж Кітті Кід, актриса, здатна на очах змінювати зовнішність і тембр голосу. Ні-ні, загрози того, що провідник упізнає служницю, перевдягнену в речі господарки, не існувало. Зате існувала загроза, що коли той повернеться і виявить тіло, то може чого доброго збагнути, що не з цією жінкою він розмовляв напередодні ввечері. І тут ми розуміємо причину спотвореного обличчя. Найголовніша небезпека, на яку наражалася Ейда Мейсон, полягала в тому, що після відходу потяга з Парижа в купе місіс Кеттерінг Могла зазирнути міс Грей, тож вона вжила запобіжних заходів, замовивши кошик із провізією і замкнувшись у своєму купе. Але ж хто убив Рут і коли? По-перше, майте на увазі, що цей злочин спланували і скоїли двоє – Найтон та Ейда Мейсон, співучасники. Перебуваючи того дня в Парижі, за вашим дорученням, Найтон підсів у потяг десь на об'їзній дорозі. Місіс Скеттерінг, напевно, здивувалася, однак нічого не запідозрила. Він, мабуть, відволік її увагу, показавши щось у вікні, а коли та обернулася поглянути, накинув їй на шию шнура, і за секунду-другу все скінчено. Двері купе замикаються. І вони зі спільницею беруться до роботи. Скидають з обитою верхній одяг, загортають її тіло в плет і кладуть на полицю суміжного купе серед валіз та сумок. Прихопивши футляр із рубінами, Найтон вистрибує з вагона. Оскільки всі вважатимуть, що злочин стався ледь не на півдоби пізніше, йому нічогісінько не загрожує. І його свідчення, разом зі словами вигаданої місіс Кеттерінг провідникові, забезпечить його спільницю надійним алібі. На Ліонському вокзалі Ейда Мейсон отримує кошика з провізією і, зачинившись у туалеті, швидко перевдягається у вбрання своєї господарки. Чіпляє два фальшиві пасма червонясто-коричневих кучерів. І взагалі гримується, щоб досягти якнайбільшої схожості. Коли провідник заходить послати постелі, розповідає йому заготовану історію про залишену в Парижі служницю. І доки той готує її місце до сну, стоїть, дивлячись у вікно, спиною до коридору і людей, які вздовж нього проходять. «Заобачлива обережність, оскільки, як нам відомо, серед них виявилася і міс Грей. Ладно разом з іншими підтвердити під присягою, що місіс Кеттерінг о тій порі була ще жива. Продовжуйте», – сказав Ван Олдін. До прибуття в Ліон Ейда Мейсон розташувала тіло господарки на полиці». Акуратно склала на краєчку вбрання вбитої, а сама перевдяглася чоловіком і приготувалася залишити вагон. Коли Дере Кеттерінг зайшов до купе дружини і побачив, як йому здалося, що та спить на своїй полиці, декорацію було вже влаштовано. А спільниця Найтона ховалася у своєму купе, чекаючи слушного моменту, щоб зійти з потяга непоміченою. І щойно провідник спустився на ліонський перон, вона рушає вслід за ним на вулицю і походжає сюди-туди, неначе вийшла, чи радше вийшов, просто подихати повітрям. А в певний момент, коли її ніхто не бачить, квапливо перебирається на інший перон. І першим же потягом вирушає в Париж, у готель Ріц, де напередодні ввечері зареєструвалася під її ім'ям одна з жінок-підручних Найтона. Там їй уже нічого не треба робити, окрім як спокійно чекати на вашу появу. Коштовностей у неї немає, та й не було ніколи». А ваш вільний від підозр секретар везе їх у Ніцу, нітрохи не побоюючись викриття. З мсьє папопулусом уже про все домовлено, і ті потрапляють до рук Мейсон лише в останню мить. Саме вона передає їх греку. Загалом дуже ретельно продумана партія. Ну, а чого ж ще очікувати від гравця такого класу, як маркіс? то ви справді хочете сказати, наче Річард Найтон, знаменитий злочинець, який займається своїм ремеслом уже не рік і не два. Пуарок внух Одна з найсильніших якостей джентльмена, знаного як Маркіс, це його природна, харизматична манера триматися. Ви стали жертвою цих чар, мсьє Ван Коли взяли того секретарем, після такого поверхового знайомства. «Яладен був би заприсягтися, що він і думати не смів полювати на цю посаду», вигукнув мільйонер. «Усе робилося дуже тонко, настільки тонко, що ввело в оману навіть чоловіка з таким колосальним знанням людей, як у вас. Я її його минулим поцікавився», Послужний список того хлопця був бездоганний. Так-так, це входило до запланованої комбінації. Випостасі Річарда Найтона його біографія здавалася абсолютно незаплямованою. Гарне походження, хороші зв'язки, чесна служба під час війни і загалом начебто нічого підозрілого. Та все ж, коли я почав збирати інформацію про загадкового Маркіза, то в них знайшлося чимало спільного. Найтон розмовляв французькою, як рідною, і жив в Америці, Франції і Англії, більш-менш у той самий час, коли там діяв Маркіз. останнє про нього чули, коли той спланував серію крадіжок коштовностей у Швейцарії. А ви якраз там і познайомилися зі своїм секретарем. І причому точно в той самий час, коли вперше поповзли чутки, начебто ведуться перемовини щодо вашої копівлі знаменитих рубінів. Але навіщо вбивати? Гірко спитав Ван Олдін. Адже тямущий злодій, звісна річ, міг украсти ті камені і не струмляючи голови в зашморг. Пуаро похитав головою. Це вже не перше забране життя на його рахунку. Він природжений убивця, а також свято вірить у те, що не слід залишати свідків. Мертві, бо нічого не скажуть. Маркіз мав палку пристрасть до знаменитих, уславлених в історії самоцвітів, і вибудовував свій план дуже заздалегідь влаштувавшись до вас секретарем і доручивши спільниці обійняти посаду служниці при вашій донці для якої, як він здогадався, і призначалися коштовності. А все ж, попри такий зрілий, ретельно продуманий намір, не зупинився перед тим, щоб спробувати скоротити собі шлях до мети, найнявши двійку коапашів, які влаштували на вас засідку в Парижі в ніч купівлі рубінів. Це не спрацювало, і той, гадаю, навряд чи здивувався. Зате його основний план був, як йому уявлялося, цілковито надійним. Жодна мислима підозра не могла впасти на Річарда Найтона. Але, як усі видатні люди, а Маркіс – видатна людина». Він мав свої слабкості, а тому щиро закохався в міс Грей і, запідозривши, що та небайдужа дерека Кеттерінга, не зміг утриматися від спокуси звалити цей злочин на нього, коли постала нагода. І ось тут мсьє Ванолдіне, я скажу вам дещо дуже дивне. Міс Грей, жінка, нітрохи трохи насхильна давати волю уяві, все ж твердо переконана, що якось одного дня в садах біля Казано Монте-Карло відчула поруч себе незриму присутність вашої дочки, одразу ж після довгої розмови з Найтоном. Вона, за її словами, впевнена, що вбита відчайдушно намагалася сказати їй дещо, і тут раптом її осяяло та намагалася повідомити, що вбивця саме він і є. У той момент ця версія здавалась аж такою фантастичною, що міс Грей нікому не говорила про неї, але була настільки переконана в її правдивості, що, попри всю позірну дикість, стала діяти, виходячи з неї, приймала найтанові залицяння вдаючи перед ним, що не сумнівається у провині Дерека Кетеринга. «Просто містика якась», – видобув американець. «Егеш, це дуже дивно! Таке годі пояснити. О, до речі, є один нюанс, який неабияк мене спантиличував. Ваш секретар помітно шкультигає, дається в знаки рана, отримана на війні». А от Маркіс не виявляв ані найменшої кульгавості. Ось де лежав камінь спотикання. Але міс Ленок Стемплін якось зауважила, що Найтон, скульгавівши, здивував хірурга, який опікувався ним у материному шпиталі. Це наводило на думку про симуляцію. Тож, бувши в Лондоні, я завітав до того лікаря і дізнався деякі медичні подробиці, які зміцнили мене в цій думці. А позавчора я згадав ім'я того хірурга в Найтоновій присутності. З його боку було б природно зазначити, що той лікував його під час війни, але він промовчав. І вже сама лише ця маленька деталь нарешті остаточно переконала мене у правильності моєї версії. А міс Грей до того ж передала мені газетну вирізку, яка сповіщала про те, що у шпиталі Леді Темплін сталася крадіжка під час перебування там Найтона. Коли я написав їй із паризького ріцу, вона збагнула, що ми з нею йдемо по тому самому сліду. Моє розслідування в готелі зіткнулося з певними труднощами. Але свого я досяг, отримав докази, що Ейда Мейсон прибула на ранок після злочину, а не напередодні ввечері. Запала довга мовчанка. А відтак мільйонер простяг детективові через стіл свою руку. «Гадаю, ви знаєте, що це значить для мене, мсьє Пуаро?» Хрипко промовив він. «Уранці я пришлю вам чек, але жоден чек на світі не передасть моїх відчуттів із приводу вашої мені послуги. Ви варті своєї слави, мсьє Пуаро, тисячу разів варті». Чоловічок, підвівшись, випнув груди. Я всього лише Еркюль Поро, скромно видобув він. Але, за вашими ж словами, по-своєму не остання людина, як от і ви сам не аби хто. Тож я радий, ба навіть щасливий, що зміг прислужитися вам. А зараз піду я відновлювати сили після цієї поїздки. Гай-гай! «Мій славний Жорж зараз не зі мною!» У вестибюлі готелю він натрапив на знайомого, превелепного мсьє Папополоса, в супроводі своєї доньки Зії. «Я думав, ви поїхали з Ніцци мсьє Пуаро!» Промурмотів грек, потискаючи руку, яку привітно простяг йому детектив. Справи змусили мене повернутися. Мі любий мсьє пополосе. Справи? Так, справи. А коли вже про це зайшла мова, то сподіваюся, що ви поправили своє здоров'я, друже мій. І то набагато. Ми, власне, повертаємося завтра в Париж. Щасливий чути такі гарні новини. «Маю надію, ви не розорили грецького експрем'єра дощенту?» «Я?» «Це ж ви, як я розумію, продали йому один прекрасний рубін, який строго між нами носить зараз мадмоазель Мірей, танцівниця». «Так, буркнумс є папопулос». «Так, це правда». Рубін, який чимось нагадує, уславлене серце вогню. «Певна схожість безперечно є», – недбало кинув грек. «У вас легка рука на коштовності, мсьє Папополусе, і з чим вас і вітаю. Мадмуазель зіє, як шкода, що ви так швидко повертаєтесь у Париж». Тепер, покінчивши зі справами, я сподівався бачитися з вами частіше. А чи не буде нескромністю спитати, що то були за справи? Поцікавився мсьє Папопулос. Ні-ні, аж ніяк. Мені щойно вдалося запроторити за грати Маркіза. На шляхетному обличчі мсьє Папопулоса проступив відсторонений вираз. Маркіз? промурмотів він, щось, наче й знайоме, але ні, не пригадую. Не сумніваюся, що ви його не знаєте, сказав на це детектив. Бо я кажу про знаменитого злочинця, викрадача коштовності. Його тільки но арештували за вбивство тієї англійської леді, мадам Кетерінг. Справді, як цікаво!» Затим настав увічливий обмін прощаннями, і коли Пуаро вже не міг їх почути, мсьє Папополос обернувся до доньки. «Зіє!» – з почуттям сказав він. «Цей чоловік – справдешній диявол!» «А мені він подобається?» «Він і мені самому до душі!» – зізнався той. А все ж сущий диявол. Розділ 36. На узмор'ї. Мімоза майже відцвіла, і її запах у повітрі був трішечки неприємним. Увздовж балюстради вілли Леді Темплін плелася рожева герань, а міріади гвоздик під нею розливали солодкий насичений аромат. Серед земноморська синява аж сліпила. Пуаро сидів на терасі зленок Стемплін. Він щойно закінчив розповідати їй ту саму історію, що Іван Олдіну за два дні до того. Дівчина слухала, поглинута увагою. Її брови були насуплені, а погляд розважливий. Коли ж детектив закінчив, вона коротко запитала. А Дерек? Його вчора звільнили. І він подався звідси. Куди? Учора ввечері він поїхав із Ніцци. У Сент-Мері-Мід? Так, у Сент-Мері-Мід. Повисла пауза. Я помилялася щодо Кетрін. Зауважила Ленокс. Гадала їй байдуже. Вона дуже потайлива і не довіряє нікому. «Мені могла б і довіритися», – сказала дівчина з ноткою гіркоти. «Так», – серйозно погодився Пуаро, – «вам можна було б і довіритись. Але мадмоазель Кетрін чималу частину життя прослухала інших, а тим, хто вміє слухати, Нелегко взятися розповідати. Вони таять свої біди та радості, і нікому про них не розказують. «Я була дурепою», – зізналася Ленокс, – «бо думала, що вона справді небайдужа до Найтона. Мені треба було здогадатися. Гадаю, я так думала тому, що... Ну, мені хотілося в це вірити». Детектив узяв дівчину за руку і злегенька по-дружньому потиснув її. Не слід занепадати духом, мадмоазель, лагідно мовив він. Ленокс утупила погляд у морську далечінь, і на її неприємно жорсткому обличчі на мить проступила трагічна краса. Що ж? видобула вона нарешті. «Все одно нічого б не склеїлося. Я надто молода для Дерека, а він хлопчак, який до віку не подорослішає. Йому подавай, Мадонну!» Запанувала довга мовчанка. А відтак Ленокс у раптовому пориві обернулася до співрозмовника. «Але я все-таки допомогла, мсьє Пуаро, хоч би допомогла!» «Так, мадмуазель, саме ви вперше підвели мене до правди, зауваживши, що вбивця зовсім не обов'язково хтось із пасажирів. А доти я не міг збагнути, як усе відбулося». Дівчина глибоко зітхнула. «Я рада», – видобула вона. «Принаймні, хоч щось». Із-за їхніх спин Аж ген іздалеку зачувся протяжний зойк паровозного гудка. «Знову той клятий блакитний», – промовила Ленокс. «Потяги непогамовні, правда, мсьє Пуаро? Люди гинуть і помирають, а вони ходять собі, як і ходили. Дурниці, звісно, але ви розумієте, що я хочу сказати». «Ще пак, чудово розумію». «Життя – це потяг, мадмуазель. Воно йде далі. І добре, що так?» «Чому?» «Бо потяг, зрештою, прибуває у пункт призначення. Мандрівка сягає кінця. А з цього приводу у вашій мові, мадмуазель, є приказка. В кінці мандрівки на закоханих чекає зустріч». Ленокс засміялася. Для мене це виявиться не так. Ні-ні, саме так. Ви молода, молодіша, ніж самі гадаєте. Повірте потягу, мадмуазель, адже сам Господь милостивий у ньому за машиніста. Гудок долинув знову. Повірте потягу, мадмуазель. Знову промурмотів чоловічок. Ну, а ще Еркюлю Поро він усе розуміє. Кінець книги